Zidane, Shanti, Ochoa de Iribe Pues, Donostiara, Goienerrekoa? Hori da Eta ki narendzat, zer da Goiener, Xanti? Goiener da kooperatiba mi, bat 2000 mabilan sortu zana eta berriztagarrie morgiltzen dana bati bat e, argindar fakturak jaulkitzen dituna, baina baitare e, proiektu berriztagarriak e, garatzen dituena Zuekazte matean beraz, salero zendutzu energia bera Hori da Nik atzo esaterako e, bazkaldunuen zopabat beroa Xanti riezkaz Zurek Topa verotzuena todo hoy en el rec chantik verescuen bueno eres queen ver en energía horrekin ore es queen jaukizuen también sopa verotzuena el teno tenockouta sopa verotzuena E, jaulkitzen igun enpresa bat, ez da? Horida. Goiener da, hoietako bat, aukera bat da, goiener. Horida. Eta zergatida aukera guztitan onena. Bueno, e, onena bada, igual ez da onena. Bueno, baino. Da onena, segun eta zer da ona. <laughs> e, Baina adibidez, e, askotan zaten dugu, guk zaintzen dugu adibidez gertutasuna, arreta, zerbitzua, e, bermatzen dugu, urte hauetan, e, energia bere jatorriz, e, berriztegarria datorrela, orain oso modan jarri dana, baino bere garaian ez anain ja. ja, nabarmen. Hain oikua, hain oikua. Eta, bueno, bat ibat, esan nahi genu nazan Enpresa bat sortzea herritarren artian sortutakoa Eta herritarren artian nolabait e, gero bideratzeko Buritzako oso importantia dana Zer nolabait, Xanti, e, erritarrok badau gagu argindarren presen baitan, eta fakturen baitan, eta horrelakot desapego puntuat... Ez dira gure lagunak, eh? Eta ez du gozondo... Eta orain bueno, gutxiago, eh? Eta horrengutxiago, eh? Eta horrengutxiago, eh? Bai, bai... Baina hortaz gain esan ditut, ez dakik gula askotan zerra daukagun kontratatuta, zen bat ordeintzen dugun, badago jendea, fakturako sozorroz behirazen dituenat, abat... Baina ez da oso erraza, ainera, eta asko bizigara horrela limbo batean, ezta? Bai, azken finean alde batetik esindala mundu bat oso iluna eta niguztet nahi eta oso iluna egindana eta ez, ez da argitu nahi izan mundu hau e, hori, hori da ja, e, ja barruan non onartian ez duten hola argitu nahi eta gero bestetik bada kalaberek komplejia egun bat baino bueno, azken finean gero baitare bestekozekin gertatu zegun modun adibidez telefonuekin, mugikorrekin eta ah, gara batian mm, bazeola kompainia bakar bak mm -hmm. ba, oain oso ikuta gauden hola baita hor o sea, zerbait gertatu da bidean bidian, e, beldurra esaukitzeko, ba, argindarrarekin doza berdina, orduan, gu saiatzen gara beti informatzen, informatzen, jendiari laguntzen aholku da ematen, esateko betu hau da hola, hau da ez dakizer, gaizki daukazu, ez daukazu, orduan, orduan, ba, bueno, esatio, ga, osa, es gara elatuntua, o sea, faltaseguna da, informakuntzat, aguretzat, ba, alduntze prozesu bat e, bultzatzea, suposatzen dula jendiarekin, denbora e, egon, egon, gure bulegoetan, telefonos, posto elektronikoz, eta... Zueran alde esan g Ahora poniendo una fútbol deCalDeutskuras, a ES es para nuestra자비icia. Esta es de unakmista para ti y puedes iniciar misptocas Mi persona me lo hacía mal假, yo Hala ere, eh, banatxadiak xarete, horrek esan haidu nola baita esateko, kosko biluak elduta ditu ez? Bai. Bueno, e aitatzoren gati. Aitatzoren momentu enten ez dago aitatzoren nola baita. Dago merkatu bat, eta merkatu horrekiko daukagun bai menpekotasun hau bizitzen ari garen, ez eh, da? Danazken finean, ba, Europa-Rusia otan rollo guztionten mm -hmm. sortu den gatazkak horrek zelako eraginak izan ditun lehen gaietan eta lehen gaieko hiek zela daeragin izan dituzten, e, energin merkatuetan, ba, gu ez gara horren salbu. Orduan, ba, bueno, ba, azken finan baita ere, pairatzen ari gara egora guzti. Zuek ere merkatuaren parte zanetelako, merkatuarekin bai. pizizagetelako. Arizarete hori e, baldetu egiten dut ez da idea eri dute, eh? baina yeah. Arizarete bideo hori kuskatzeko biderik egiten, bai. e, badago pauz horik hori hori orri zuek ere autonomo izateko. Hortikan zan e, joenuke mm. kordoi horretatikan askatzeko. Mm, bai, izan zan jas si era tiki que pizkat zerbait buruan ba baino egia da oso bueno len aipatu deguno oso mundu komplikua da la baditu la beriste eta saiatzen ari giren askotan jartzen duguna adibidea ondo ulertzeko guk e, daukagula aukera adibidez ba tomate batzuk e, ba supermekatura fun erosi, bai, bai. ez dakigu nondik dato zen eta ja. zeinez hartzen du nor prezioa eta beste aukera bat izango zen, gozan esatia e, hemen dago basarritar bat edo basarritar batzuk eta bereiekin adostuko dugu ba bai koizpena za aukera daude Garaia, garaikoa hori gara, garaikoa pertsilioak baina orduan gustie gustatuko litzai gouke nola bait eta da modu bat eta merkatu elektrikoen posible dana baina oso zaila da naiz eta bueno gabiltza hortan bidea egiten eta gustatuko litzeko azken finean e, eskapo hileko vale. e, sistema etaik yeah. bueno gora tuko gaurko albistea dala espaineko gobernu aurreratu dala martxo 29tik aurrera beste ba, beste argindarran prezioa jaisteko neurriren bate beste hartuko dola ordun omen dutela Eta, bai, bai, bai. ja, e, <laughs> atik, bere etxean Goiener kontratatu nahi duenak, xanti, zei barra dauka? Ba, oso erraz e, Daka web borria Irubikoitza goiener.com Gorria bidatzeko, daukagu telefono Zenbake bat, doainekoa Bederatzi ere un bat Sei, iru, bost eta gero bueno pues e, be, baditu gure bulegoak web orrien arte daitezkena iriburuetan ditugu bilbu donostin gasteizen eta ilunen e, baita ere hor dizin zeren hor dizin daukago egoitza mm -hmm. eta ta bueno ordun na, presentzialki telefono ze web bitea segin daitezke kodeak eta guztiak naidunak ba bueno gurekin egon aurpegi ikusi mm -hmm. bueno, plan berezia no. gordutegia gauza horrelakoak e baditu zue, e, goieran male edo onde e, arretarako bai Bai, e, piskat behar matzeko bat juten zarenean, ba, ez hartitzia beste jendekin espontaneokin eta hola, eta, bueno, bai, denboraz galtzakitik bai telefonos e, aholkoetzen dugun, hola baiti itortzu hartzia. hartzea, Bai, bai. Barri aldietarako, ez temat, zopajan nahi aduzut, da ez berotu, atera balkoira, oiukatu, goiener! Xaner! Goiener! Eta etortzen da, Xanti. Ah, bale, no. oiukatu da, goiener. Behirantzion zure aurrean, bat? sentimiento de, de yeah. yeah. duda yeah. eh, yeah. yeah, es no es que escaten a preocúpate en la ruta San Jon errita rotaz pordon goyena recocha aquí escaricas con no seguir resonante <laughs>